Щось застукало у її двері. Вона прокинулася. Хто до неї у такій пізній годині? Все вже далі північ. Вона ще не лягала, до батька вижидала. Пішов по милостині до недолечкого містечка. А вона тут за скорбними думками та усім своїм зіллям сном припізнилася. «Чи не Тетянасе? Хто там?» позвичує своєї осторожності, питає і надслухає. «То я?» відказує якийсь голос. «Тетянка?» питає Мавра і наслухає знов. Може, і вона нещасна лісом блукає, і за світлом до неї добилася? «Ні!» То я відказує знов той голос. Мавра відчинила. Перед нею станула дівчина висока, молода, в лисі біла, білісінька з заплаканими очима. Цікаво придивляється їй Мавра, і її переймає при виді цієї дівчини прикре почуття. Тобі що, доньцю, о такій пізній годині питає? Тепер далі північ, але сідай ось тут. Твої очі плачуть. Чи й серце плаче? Кого серце хоре, нехай іде до Маври, говорить, мов молитву Мавра. А сама блискучими своїми очима аж пронизує. Орятуйте мамцю! кличе дівчина з розпукою і падає на лаву. Мій суджений хорий, може, і умре. Крізь сон говорить, ніхто не розуміє. Ой, мамцю, рятуйте! І з тим заридала. Далі, і сунувшися додолу, здіймає розпучу руки вгору і молить. «Царю ти небесний!» Чим я провинилася, чому мене караєш? Я ж не винувата, я вірно його любила, тіло, душу дала, то вона, вона, і не докінчивши, знову гірко заредала. Сид же, тонцю, сид же, спокоювала Мавра і підіймає дівчину догори. Кажи, що твому судженому і чия ти дитина? Я зможу порятую, горі вас не лишу. Я настка, гріцькова суджена, кличе дівчина з невимовним жалем і знов здіймає благаючі руки до Маври вгору. Йому починено, рано він поснідав і так впав у сон і так спиться і спить, спить мертвецьким сном, зразу в сні ще згадував що хтось там ішов, що він зараз прийде, а далі мовк. «Грицева наречена?» – скрикнула тут Мавра, а сама сіпає дівчину, бо боже «Грицева? Я Грицева! Я його суджена, а в неділю мамцю наше весілля! Грицю!» крикнула Мавра страшним криком розпуки і сунулася на землю. «Сину! Сину ти мій! Сину!» Ось уже гине, ось уже відходить. Ледве ще найшла грицю, жди на свою матір. Вона вже йде, жди, не гинь. Останні слова її, викликані якоюсь нелюдською силою, розказу перемінилися, їй саму не нечувана. Вона зірвалася на рівні ноги, хопила клунок своїм зіллям, пірвала дівчину за руку, і обидві погнали. Біжить стара Мавра під гору і проти вітру окриленим кроком, важко віддихаючи, стогнучи, летить, здоганяє настку і ту й ту й паде, лиш одної піддержує віра в силу Маври. І коли б не те, вона б далі негодна. Йому починено, йому починено, йому затруєно, кричачи один голос до старої Маври. Під вікном найдено пляшку.